Willkommen zur 182. Folge. Ich glaube, ich habe da gerade drauf getobt und das muss man uh, nochmal sagen. Nee, nochmal bringe ich den Gag nicht. Ja. Der wird ja alt. So, willkommen zur Folge 68 sind wir, glaube ich, ja, momentan. ich glaube, auch. Schon krass, eigentlich so. Ja. Aber. aber. Aber? Aber heute als Jubiläumsgäste? Nee. Das ist die Quizfrage. Welches Album haben aber 1968 auf den Markt gebracht? Weißt du das? So aus dem Schell. Stand raus? Ich weiß nicht mal, ob die da eins rausgebracht haben. Wer hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ja, aber machen das aber schon so ein bisschen fetzige Pop Sieb. Da gibt Schlimmeres. Aber auch viel Besseres. Ja, aber... Ich meine ja keine nur. Ah, keine Ahnung. So ein Song wie Winner Takes It All ist doch gut. Ich finde den echt gut. The winner takes it all. Ach du Scheiße. Okay. Ja, Jetzt bin ich, bin ich wieder frontal gegen deinen musikalischen Horizont gekracht. Ja, so kann man es nennen, ne? Ja. Der wird ja von Stacheldrahtzäunen beschützt. Ja. Also, es ist ja schwieriger, neue Musik, die N noch nicht irgendwo in deinem Horizont drin ist, da reinzubringen, als <lacht> Flüchtlinge äh, in Europa. Also, ja. In naja, Europa ganz schlimm ist halt alte Musik, die mir. als Scheiße bekannt ist, nochmal schmackhaft zu machen. Ja. Das funktioniert gar nicht. Ja. Ja. Du reagierst auf Aber wie der Texaner auf Mexikaner. Mit Gewalt. Ähnlich, ja. Mit, mit Abneigung und Gewalt. <lacht> ja, da ja. könnten sich eigentlich die Europäer mal eine Scheibe abschneiden. Von der Gewalt. Und mal auch so einen Zaun um Europa bauen. Das so. Würde gut passen. Ja, vor allen Dingen müssen wir Deutschland nicht so viel bauen, wir haben ja nicht so viel Küste, ja. das kostet uns nicht so viel, sollen und, die Griechen mal was und, tun. Und für die Flüchtlinge erstmal um Europa herum an die Nord- und Ostsee zu schippern, das ist auch für die viel zu kompliziert. Ja, aber wohin will er da auch einen Weg? Ja. Ja, deswegen brauchen wir einen Ostseezaun. ja zum Ostseezaun. <lacht> Da könnte die äh, AfD bestimmt mal was machen. Ich, da müsste eh irgendwie auf dem Meeresboden, da schickt man mal ein paar Leute hin, so Tauch, Sporttauch, ja, die suchen da noch so ein paar alte Seeminen. Genau, und und dann da hängen so wir die Ballons wieder dran, ab, Und dann werden die ja. wieder hochgeschwemmt. Und wenn die Flüchtlinge kommen, bam, bam direkt weggeschwemmt. Direkt das Problem weggebombt. an der Wurzel gepackt. Mit Bomben lassen sich ja Sachen eh immer am besten lösen. Ja. ja. Das ist schon äh, fängt an, bei unbeliebten Freunden, den du mal so eine SMS-Bombe schickst, damals. Oh <lacht> und hört auf mit Boah. dem Zweiten Weltkrieg, wo du äh, einfach mit einer Bombe das alles platt machst. Ja, das ist Japan. Vom Zweiten Weltkrieg erwähnt, äh, geredet und im gleichen, im, im, im gleichen Satz vom Niveau her noch tiefer gelegt mit ja, SMS-Bombe. Ja. Gratulation dazu. Das schafft auch nur mein Gehirn, wenn ja, ich, ich Urlaub habe. Ich merke ja, Tobias ist gut drauf, der hat Urlaub. Ja, der Max ist müde, ja. der hat keinen Urlaub. Ja, der muss Urlaub. Sich momentan recht viel machen für ja. sein Leben als Student. Das habe ich mir fauler vorgestellt. Das gebe ich zurück. Ja, ich häng mal ja, raus hier. Bevor wir völlig irgendwie in der Ironie und Sarkasmus abdriften, ähm, bitten wir uns doch... Der Urlaub, der nimmt nur einen Ich nehme nur einen Schluck. Bitten wir uns schön nach Ding. Und zwar haben äh, die liebe Dagmar und der liebe Ansgar vom Whisky-Stammtisch uns einen äh, Schnaps mitgebracht, geschenkt. Ja. Ein ja, Podcast-Geschenk quasi. Und zwar einen niederländischen Whisky von der Ultimate Single das Malt sind... Whisky. Da steht Friesia ja drauf. Bist du sicher, dass er aus den Niederlanden ist? Ich, ja. Okay. Gibt's äh, niederländisch Friesen? Friesen? Ja, natürlich. Er kann sein. Ich kenne mich da nicht so aus. Bin nicht so Holland erfahren. Also der Name ist auf jeden Fall... Ich kenne da nur Gurken und Tomaten von. Und Tulpen. Tulpen. Okay. Ja, und er heißt. hört auf den ulkigen Namen Friskinder. Oder halt... Friskinder. Friskinder. Friskinder. Wie du hast du eben gesagt, im Frikandel fast gereift. G genau. Nicht ganz. Im Cognac-Cask. Äh, Im Cognac-Cask. Firstville Cognac-Cask. Und irgendwie... Sechs Jahre. Äh, sechs Jahre alt. ist er halt. Ja. ja, und ich bin gespannt. Ich habe den ja auf dem Stammtisch schon probiert. Okay. Ähm, ist halt irgendwie was anderes. Ja. Cognac ist natürlich... Du riechst den Cognac schon raus, ne? Ja, schon zu erkennen. Ich finde, er hat aber so eine recht recht kräftig schokoladige Note, aber nicht so Kakaoschokoladig, sondern schon so fetter. Ja, ich muss auch irgendwie so an. Ähm und an so, ah, und ich finde, ja, so so Schnapsballen. Es klingt ja, jetzt zum, aber hat ja, diese Kombination aus dieser bisschen süß, also aus dieser süß klebrigen Schokoladigkeit mit Schnaps erinnert halt ein bisschen an Schnapsballen. Ja, so Schnapsbalinchen, so. ja auch so so eine Der hat auch so eine ganz ach, was ist denn das für eine Frucht so eine ach, ja also eine süß so eine richtig pappig süßige Komponente mhm. ja so Schnapsvallin vielleicht mit Pflaume ein bisschen vielleicht das könnte sein tatsächlich so eine schnapsige Pflaume nicht so eine Zwetschke Sondern ja, sondern so, so Flaume, eine süße, so eine sehr süße, ja. süße, ja, halt schon so ein bisschen pappig, ohne das jetzt mhm. abwertend zu meinen. Ja, ich aber muss ich mir gerade vorstellen. So eine klebrige Süße. Ja, so, ein, so, eine, so eine Praline, die noch gefüllt ist, auch mit der Frucht. Da ist ein Stück Pflaume drin ja. und auch Schnaps und Schokolade. Und darauf kau ich gerade so gefühlt rum, wenn ich an dem Müß Tja. Ich habe aber auch so ein bisschen, also wenn, wenn du so einen tiefen Atemzug nimmst und gegen Ende so so was Krautiges. Ja. Irgendwie. Also so Ja, so leicht. Oder so ein bisschen so wie schwarzer Tee. Schwarzer Tee könnte das auch sein. So ein bisschen. Und dann weißt du nämlich auch wieder ein Stück weit dran, mich das auch erinnert. Ja, schwarzer Tee ist nicht schlecht, denn das erinnert mich an das, ähm, an das Schokoladenparfait, was ich mal gemacht habe für Ostern, ja. als ich bei dir eingeladen war, du erinnerst dich? Das war lecker. Ja, und da waren ja auch Trockenpflaumen drin, die in so einem Sud mit ähm, ja mit schwarzem Tee und ich glaube auch ein bisschen Whisky aufgekocht worden sind. Ja. Und das kommt da auch dran, so ein bisschen... Zusätzlich zu diesem, zu dem Eindruck von eben mit der mit der Schokolade, weil da war dann noch keine Schokolade dran in dem Sud, aber ähm, da doch stimmt Kakao war da ein bisschen mit dran, ja doch. Mhm, das riecht jetzt eigentlich schon wieder besser als das mit der Praline. Das war halt so ein bisschen eine edlere Form eigentlich von der Schnapspraline, so mit Backkakao und schwarzem Tee und gutem Whisky und Trockenpflaumen, ja. Ja und dann einge Und das hat so einge ja, das ist eingekocht und dann später kam ganz viel äh, ungesunder Kram dazu, aber das war ja mal so, dass das woran ich gerade denken muss. Nicht an das Parfait selber, sondern an diesen Sud mit den Pflaumenstückchen. Ja, und. sehr schön. Das war auch wirklich lecker. Ja. Ich würde sagen, wir probieren mal, ne? Ja. War am Anfang ein bisschen unspektakulär. Mhm. Und dann kam aber so eine trockene Schokoladigkeit. Ja. Würde ich, ich fand sagen. den am Anfang sehr cremig. Ja, Nicht so cremig. vom, Ja, vom Geschmack her so ein bisschen unspektakulär. Ja, aber so. vom Mundgefühl sehr Leicht cremig. Leicht süßlich, karamellig, ja. auch so ein bisschen malzig. Natürlich ist ja immer noch Whisky. Um, ja und dann das was du beschrieben hast aber ich fand den trotzdem von Anfang an sehr fett irgendwie auf der ja. auch so und dann halt, wie gesagt erst so rund cremig ölig und dann ja. so ganz trocken werdend und so ja so ja. Backkakao haben wir in letzter Zeit öfter irgendwie ja, Backkakao um, und ich finde ich muss irgendwie mal positiv rausheben weil ich gefühlt hatten wir das in letzter Zeit öfter dass uns so der alkoholische Geschmack ein bisschen gestört hat bei Whiskys die wir hier probiert haben ja. Das hat er finde ich nicht. Der hat, der hat, es hat nicht, echt nein. wenig, obwohl er auch 46 immerhin hat und nicht irgendwie 40 oder so. Ja. Ist ja sehr zart, so cremig und in dieser Cremigkeit geht halt der Alkohol, kommt auch nicht so durch. Finde ich angenehm gerade. Finde ich auch angenehm. Muss auch sagen, gefällt mir gerade sehr gut. Ja, hat mir auf dem Stammtisch richtig. schon ganz gut gefallen ja. und äh, ich finde auch, wenn du jetzt riechst, kommt die Schokoladigkeit, kam noch mal ein bisschen mhm. mehr. Nicht schlecht, muss ich sagen. Gefällt mir auch jetzt noch mal mehr als auf dem Stammtisch. Aber das ist mhm. im Stammtisch immer ein bisschen schwierig, weil man halt so viel trinkt. ja hm. Lecker. Ja. Es ist halt jetzt nicht übermäßig komplex. Vielmehr habe ich es noch mal beim Probieren auch nicht raus. ist sehr intensiv. Also die Geschmacksnoten, die wir eben beschrieben haben, sehr intensiv, sehr kräftig. Ja. Ohne dabei eben, wie gesagt, irgendwie den Alkohol so krass spüren zu lassen. Deswegen irgendwie sehr schön. Also einfach unkompliziert und sehr ja, lecker einfach. Ja, ist einfach lecker. Mhm. Genau, nichts irgendwie... Ist halt nichts, was halt krass nicht, raussticht, was ja. stört. So. Genau, aber auch nicht noch viel mehr, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt spektakulär, was in Richtung so trockene Schokolade geht. Ja. nicht wie der, keine Ahnung, ähm, Federnkern oder so. Ja. Der einfach nochmal, einfach, ein bisschen komplexer, komplexer ist, aber, und ein bisschen ja. feinere Noten und Notenspiel hat. Ja, aber trotzdem. Ja. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Mit dem Geschmack hat man jetzt von dem Cognac, aber vielleicht gibt es mit dem Cognac fast eben diese Cremigkeit auch ein bisschen. Das, das könnte sein. Das ist jetzt ja. so eine Vermutung, aber, Ich bin jetzt halt auch nicht der große ich auch Super Cognac-Trinker. Keine Ahnung, ich glaube, es ist auch der erste Whisky, den ich aus dem Cognac fasse. Ja. No. No. No, so keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, vielen Dank an die zwei. Ja. Sehr lecker. Und natürlich sind wir über Bröbchen immer, äh, freuen wir uns immer sehr und sind immer sehr dankbar. Ich bin auch der festen Meinung, wenn ich auf dem Stammtisch einfach mal Fläschchen mitbringen würde, mm. dann würden wir auch äh, mehr Bröbchen bekommen, nur ich bin halt auch einfach. Äh, Ein Schluri. <lacht> ja. Im August bin ich auch nochmal Bist im du nochmal am Start? Ich, ja. Ja, ich äh, glaube ich nicht, wobei bis jetzt noch Vorbei, nichts bestätigt ist. Kann auch gut sein, dass mein Vater Geburtstag feiert. Ja, gucken wir mal. Ja, ist ja irgendwie am 11. August, äh, auch für alle, alle das er noch nicht. Hörerinnen und Hörer, die gerne mal mit zum Bisky-Stammtisch äh, kommen wollen. Am 11. August. Ähm, ich weiß noch nicht, vielleicht helfe ich nämlich beim Stefan steinmetz einem Ausschank irgendwie ah. in Trier. Aber ah, der hat Markt sich noch nicht wie? gemeldet. Das war, ist Hauptmarkt so ein, oder was? Äh, nee, irgendwie vom Theater ist hat Keine okay. Ahnung. Ich, oh, du so eloquent im Theaterpublikum Wein verkaufen. Ja, so ungefähr. Nee, irgendwie hat mir äh, hier eine Freundin aus der Berufsschule das irgendwie vermittelt und hat gesagt, der Typ ruft irgendwie an und macht okay. das klar, aber hat noch nicht angerufen. Komm, vielleicht noch. Ach, komm vielleicht noch. Ich halte mir das auf jeden Fall mal frei. und ist ja auch nicht der schlechteste Kontakt, den man mal herstellen kann. Eben. Stefan Steinmetz ja schon immer ganz leckeren Wein am Start. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, er hat auch guten ähm, Sekt. Der hat den ganz guten Apfelmorken Ja ne, und den Lisonkramer finde ich auch nicht schlecht. Ja. Wenn mal jemandem Sekt, also wenn ich jemandem Sekt schenken möchte, kaufe ich den, weil der ist halt. nicht übermäßig steuern, bezahlbar, ja. aber lecker und nicht so, ja, nicht kacke halt. Ja, ich war auch am Wochenende beim Weingut gut hm. in Walter. und er hat mal ähm, den besten Sekt an der Mosel gemacht. Ich glaube mhm. 2011 oder so. Ja. Und ja, den, also wenn, den sollte man auch gern verschenken, weil der ist okay. auch einfach wirklich saulecker. Ja. Wo ist meine Flasche, mein Präsent? Ja. Du mit leeren Händen in mein Haus. Kommst du nächste Woche, wenn wir aus München zurück sind, kommst du vorbei, trinkt mal Sekt. Hast du eine gekauft? Ich ja. habe eine Flasche, ja. Die mm. musst du dir dann aber allerdings auch mit Sabrina teilen, weil die ist da sehr gierig auf den Sekt. Die mag okay. sehr. Guter Sekt? Also ich trinke tatsächlich auch ganz gerne. Lecker Guter Leckerheit. Sekt das ja, Lux ist lecker. Billiger Sekt hat der größte Schund, den es gibt. Also ja. ich meine, du hast täglich damit zu tun. <lacht> <lacht> ja. ja. Kann ich jetzt auch ja. kein Gegenargument. <lacht> Sagen, aber ja, aber mal gutes Klassik oder ruhig auch zwei dann. Ja, geht mir schon. schmeckt das doch wirklich ja, gut. Ja, ist, ist wirklich lecker. Es prickelt halt. Ja. Nee, es klingt jetzt dummer, es ist was anderes als Wein zu trinken so. Ja. ja. Ah, dann machen wir nächste Woche einfach mal Sektfrühstück. Ja, gut. Aber bevor wir jetzt alle mit unserer Planung langweilen, ja. die bei unserem momentanen Veröffentlichungszeitraum wahrscheinlich Um Tage geht, die noch vor erscheinen dieser Folge liegen <lacht> ja. oder so. Lassen wir das lieber mal weg. Ja, wir haben ein bisschen schleifen lassen, aber wir ja. hatten auch wirklich einfach viel zu tun. Ja, beide. Ja, alle Woche auch weg. Von daher ähm, bitten wir noch mal, bitten wir noch mal um Entschuldigung, und bitten nicht um Entschuldigung, denn ja. das sind gute Gründe und das hier ist ja ein Hobby. Genau. Und dann fällt es halt mal ein bisschen hinten an. In der Prioritätenliste, aber trotzdem nochmal Entschuldigung an alle Hörer, die sehnsüchtig äh, auf Neuigkeiten von uns gewartet haben. Wenn wir so haben. in Meta-Themen sind, ich habe jetzt eine <lacht> Patreon-Seite erstellt okay. über uns. Kann man spenden, muss man aber nicht. Kann man auch die Folgen, also stell dir dann auch immer da hoch. Also kannst du da auch irgendwie so Posts machen. Ja. Stell dir dann immer hoch, weil pro Post da wird dann würde das abgebucht werden, wenn denn ein Hörer spendet. Mhm. Jetzt muss man natürlich noch hier, muss ich mit dir jetzt vor dem Mikrofon auch okay. ausmachen. Wir hatten ja mal gesagt, bei 140 Euro im Monat kriegt die Hörer ein Ölbild von dir. Das Gaul müssten wir natürlich eigentlich einführen. Ja, wer malt denn das? Ja, nee, nicht so fotografiert, aber so eingeölt. Ach so. <lacht> oh Gott. Also, wenn jemand uns 140 Euro im Monat spendet, dann ist halt da eigentlich drin Ja, wenn eine Person das macht, dann okay. Aber wenn es zusammen so kommt, nicht. Du hast gestern noch so schön auf Facebook und Twitter die Online-Harassment <lacht> ja, von John Oliver verlinkt. Das <lacht> ähm. ja, ist ja nur bei Frauen so. Ach so, ja, natürlich. Das soll mir schon passieren. <lacht> das kann ich ja mit einem Feigenblatt. Mit einem sehr, sehr, sehr großen Feigenblatt. Machen. Ah, wird ah. wäre geil. Ey. Ich würde brüllend vor Lachen. wenn das mal jemand... Ja. Komm, ich mach das. Wow. Ja, aber nicht nur einen Monat dann, ne? Ja. Schon auf Lebenszeit. Ah, Ja, ja, Schadenfreude ist die schönste Freude. Nee, Quatsch, darum geht's ja nicht. Ja. Zum Glück. Wo sind die Ladies? Wo sind unsere weiblichen Hörer? Ah, oh, scheiße. Ja, du bist hier der Sportler. Ja, zu tief, könnte man sagen, in die Meta-Ebene gerutscht. Kommen wir mal zurück. Ja. Ähm, wo wir jetzt einen wunderbaren Whisky getrunken haben. Was hast du denn so erlebt? In der letzten Woche? Ähm, ja, eigentlich schon nicht viel, weil ich ja Schule hatte. Okay. Und irgendwie sonst auch... Äh, mhm. Es war E3, da könnte man vielleicht äh, ja. draufstoßen, das, ist das Gespräch. Das ist, die... was ist denn das? wofür steht denn das erste E? Wie war denn das? Da Irgendwas war... Entertainment Expo. Entertainment Expo. Warum weiß nicht, was die E3 heißt? Früher hätte ich das mal im Schlaf. N2 die... nee, nee, keine... nee. Entertainment Expo sind die letzten zwei. Ja. E ist irgendwie... Keine Ahnung. Entertaining, Entertainment, Expo, keine Ahnung. Naja. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ähm, ja, die wichtigste Videospielmesse, zumindest was äh, Neuvorstellungen, Ankündigungen angeht. Jedes Jahr gibt es immer große Pressekonferenzen der meisten ja. Ja, Publisher, der großen Namen. Rockstar hat halt gefehlt, aber die machen dann irgendwie nie wieder. Ja, ja. so die König hat auch einfach alle drei Jahre ein Spiel an, also... oder, mal, auch ein bisschen mehr, aber Rockstar ist jetzt nicht so groß als Publisher. Rockstar ist ja ein Entwickler. No. Publisher ist ja Take-Two. Und Take-Two besteht eigentlich nur noch, ah nee, gibt's die überhaupt noch? Besteht eigentlich nur noch aus Rockstar, oder? Ja, irgendwie. Ja, aber ja. keine Ahnung, äh, Microsoft, Sony, Nintendo, Bethesda, Electronic Arts, Ubisoft, Activision. Activision auch nicht. Activision auch Fällt nicht. mir auf. Ja. Activision schmeißt ja die ganzen Spiele, also. Einfach so raus. geben ja, Call of Duty. Geben halt Call of Duty mal irgendeinem von den großen Publishern. Wer hat denn letzte Call of Duty gepublished? Nee, schon Activision, ja. aber in der, in der, ähm, ach, wie heißt, in der Pressekonferenz, Pressekonferenz wird ist. es halt immer entweder, War das nicht bei der Microsoft? halt bezahlt. Ja, dies ist ja bei Sony und oder davor Sony. bei Microsoft. Ja. Und der, der es vorstellt, hat dann immer Zeitexklusivität auf die DLCs. So zwei Wochen oder so. Wahnsinn. Ja, so in etwa. Ja, ich war, muss ich sagen, also es ähm, war für mich irgendwie das erste Mal jetzt, seit die neuen Konsolen raus sind, dass Sachen dafür vorgestellt wurden, die sich auch wirklich nach einem neuen Schritt angefühlt haben. So, Also es gab, kamen wurden jetzt Spiele angekündigt, die für mich so anders und innovativ und besser aussehen, besseres Gameplay okay. ähm, waren. im Bezug auf der, äh, ja, vorigen Konsolengeneration, okay. sag ich jetzt mal. Also. Also, aber gut. Für mich hat diese E3 sich irgendwie innovativer angefühlt als jetzt die letzten beiden zum Beispiel. Für mich hat. Nicht unbedingt. Also ich fand, da war jetzt wenig wirklich Revolutionäres dabei. Das war halt alles ein bisschen, sah ein bisschen schicker aus, aber auch so Gameplay-technisch. Ich weiß nicht, ob da jetzt so viele Sachen da waren, Ja, aber allein rein, hier, so voll... Ja gut, ich habe halt auch viel äh, Rocket Beans dazu geguckt. Die haben zum Beispiel dieses Teil von Sony ausprobiert, die Morpheus mit der Brille ja, und gut. Ja, okay. <lacht> Läufst du das rum und Simon ist halt echt dann so... da rumgetappt und hat sich in der Deckung versteckt und hat dann so Schubladen mit dem Controller aufgemacht und nach Munition da gegriffen ja, zum okay. Nachladen und war halt voll drin und das war für mich wirklich, also das war halt Next Gen. Für okay, mich. Dann, dann, gut, okay, das ist halt dann immer die Frage, also ich habe das nicht gar nicht verfolgt, ja. gibt's, gibt's dazu ein Release-Datum, einen Preis, ein Preis, irgendwas? Äh, ja, soll angeblich nächstes Jahr kommen. Preis weiß ich okay. nicht, da ich Weil, wenn so gucken. Sachen mal dann da sind, dann wirkt das für mich auch eher so. Vielleicht, ja, <lacht> bin ich da einfach vorsichtiger, weil ich damals so ein ähnliches Gefühl hatte, als Microsoft halt Kinect ähm, vorgestellt hat, damals noch unter dem Namen Project Natal. Ähm, und da gedacht hat, geil, das ist auf jeden Fall das ultimativ krasseste. Das wird alles revolutionieren und das hat ja dann eigentlich nichts gebracht, weil So Sachen sind immer schön und gut, also so Ideen und und technische Weiterentwicklung. Wenn kein Entwickler damit was macht, Naja, das soll schon auf jeden Fall kommen. Ich äh, okay. schau mal gerade ja. hier. Aber wenn wenn wenn halt also so eine so eine Hardware Zusatzhardware Peripherie ist halt die eine Sache. Wenn aber kein Entwickler damit wirklich was anstellt, ist das halt ähm, ja für die Katz einfach. First half of okay. 2016. Ähm, nee, aber ich... Das Problem ist halt, so, sowohl Move als auch Kinect sind halt sowas von gefloppt. Beide. Also Move finde ich fast noch lächerlicher. Also Move war halt einfach irgendwie, ja okay, ey, guck mal, wir machen... So ziemlich das gleiche, was Nintendo gemacht hat. Eigentlich eins zu eins. So. Ja. Guck mal, und das hat keiner gekauft. Obwohl, ja, und, und natürlich hat auch niemand, natürlich geht jetzt auch, wenn es diese äh, ja, die, die, die Brille rauskommt, die Sachen, natürlich wird jetzt auch nicht, äh, keine Ahnung, werden jetzt bei Electronic Arts und, und, und den anderen Publisher Ubisoft und so, wenn die nicht jubeln und sagen, klar, wir entwickeln da voll die krassen Spiele für, weil. bevor das nicht irgendwie jeder oder jeder Zweite hat auf seiner Playstation, denkt kein Publisher dran, dafür auch nur irgendwie einen Finger krumm zu machen, weil er denkt, das kauft keine Sau. Weil niemand, Nein. der die Hardware nicht hat, kauft das nicht. Ach, Genauso ich weiß nicht, weil ist es bei, wenn du nicht dazu gezwungen bist, und das wirst du nicht sein, weil so dumm wird Sony nicht sein, Leute zu zwingen, dass du die brauchst, und dann hängt es an Sony, das am Leben zu halten... Aber wenn die Leute dann, aber sie können auch schwer ihre ihre First-Party-Spiele irgendwie nur darauf auslegen, weil die Leute das zum Teil einfach nicht haben. Ich würde ich würd mir sowas auch nicht kaufen, weil ich will so eigentlich ehrlich gesagt auch nicht Videospiele spielen. So, also, also ich würde halt schon, also natürlich nicht alles, aber ich. Das ist für mich auf jeden Fall so der next step. Also dieses Virtual Reality Kram ist so die Oculus und auch hier Morpheus ist für mich irgendwie der nächste Sch Schritt. Im Gaming und das soll halt super. Also, ich würde es super gerne mal einfach ausprobieren. Ich habe leider noch keine Möglichkeit, weil es kann ja auch sein, dass ihr schlecht dabei wird. Ja, also da sehe ich noch eine Hürde. Dann habe ich vielleicht, also klar, man muss ja da nicht immer damit spielen, aber das ist dann auch die Frage, was sowas realistisch kostet, damit es das lohnt für mich als eine Investition, dass ich sage, okay, ich mache da oft was mit und das ja, gut. Also, sag mal, das wird mehr wir haben so um die 100 Euro, wenn man schon wert. Ja, also, aber so. meinst du, es kommt für 100 Euro? Oh, ich weiß nicht. wenn das halt wirklich mal relativ ausgereift und ja genau stärker aber Pro Produ ich habe einfach ist. das Gefühl, dass wir davon noch ein gutes Stück wechseln. Ah, ich glaube echt, wir sind da fast dran. Also vielleicht das erste System nicht direkt, aber aber das war ja jetzt auch, also die die Oculus ist ja jetzt auch äh, sich immer weiter am Verbessern und am Machen und das soll ja. einfach super geil und krass sein und das ist für mich irgendwie das Also das ist für mich dann richtig die Zukunft irgendwie. Also ja. ich kann mir das super geil vorstellen. Ich kann mir das auch einfach super problematisch vorstellen. Also da musst du wirklich aufpassen, was du machst als Entwickler. Einfach weil Videospiele, du bist halt dann mehr drin, so als würdest du das wirklich erleben. Und Videospiele... Für mich haben sie ja immer auch dadurch ausgezeichnet, dass du die Möglichkeit hast, Sachen zu machen, die du sonst nicht machen kannst. Ja, aber dann ist ja doch noch geiler, wenn du dich gerade so richtig fühlst, als wärst du das. Und, äh ja, aber dann musst du Videospiele ganz anders denken. Das ist natürlich auch eine neue Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass du einfach Videospiele machen kannst wie heutzutage und das in so einer Version einfach spielen kannst, dauerhaft, ohne dass das. Äh, ich kann mir vor. ja, wenn du dir einfach vorstellst, Irgendwie ein Shooter zu spielen, dauerhaft, also da, aber ein paar Stunden damit. Ich denke, das das uns problematisch vor. Da sind die Leute ja schon bei Spielen wie, wie, wie dem alten Doom oder Wolfenstein komplett fertig gewesen ja. zum Teil. Und dann stell dir vor, das wird so entwickelt, dass du irgendwie keine Ahnung in, in Halo oder in, dann noch dran ein Killzone oder so oder ein Battlefield spielst. Also so realistisch will ich dann vielleicht gar nicht Krieg spielen, so, weißt du? Dann kannst du andere Sachen machen, aber die Frage ist, werden die anderen Sachen gemacht? Ist das das, was danach gefragt wird von den Käufern auch, so? Ja, das kannst du schon gut nachvollziehen. Du musst halt schon gucken, dass du irgendwie, ja, die Spiele in so eine Richtung schubst, dass du da nicht völlig ausrastest. Ja. Das ist schon. Aber gibt's ja auch. Also, hab so ein paar Sachen gesehen. Zum Beispiel irgendwie alles mit Raumschiff geht schon mal ich bin ultra geil damit. Also, soll auch super geil aussehen und, Dann gibt's auch irgendwie, äh, wie heißt das? Ad, Adlife oder so. Ist auch so ein Raum-Space-Vival-Dingen, das geil okay. damit funktionieren soll. Ähm, ja, dann gibt's irgendwie so einen Mac-Warrior-Titel, wo du halt so in so Mac sitzt und dann mit der Oculus wirft und dann läufst du da so rum. Das ist halt auch, <lacht> also, Ich sehe da schon eine ziemlich geile Zukunft und ich will das auf jeden Fall ausprobieren, sobald das irgendwie ja. für mich möglich ist. Ja, was vielleicht auch noch als ein, also so als ein Problem sehe einfach aber das ist halt perspektivisch auf mich selbst bezogen, wenn ich es halt irgendwie vorstelle, ich habe irgendwann keine Ahnung, Frauen, Kinder und so und will einfach eine Runde spielen so. Und setz mich da hin mit so einer bescheuerten Brille auf dem Kopf und dann kann ich <lacht> ja überhaupt noch nicht mehr kommunizieren so. Ja, gut, ich komme halt ist, das gar nicht mehr wirklich ja. so ra raus einfach, also Das ist halt klar. Also ist natürlich schon. Äh, Habe ich mir auch schon gedacht: Wie ist das denn? Ich setz mich dann mit dieser Brille und Kopfhörern und im Teil und irgendwie ins Wohnzimmer und dann bin ich ja, halt völlig weg. Genau. So und. Und da musst du ja auch völlig weg sein, weil ich glaube, wenn dich in der Situation dann irgendwie jemand anpackt, dann rast es halt ja. voll aus. Ja klar, aber zum Beispiel gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel. Ähm, Microsoft das da gezeigt hat, muss man natürlich gucken, wie das wirklich ist ja. mit diesem Minecraft Kram da, mhm. dass einer dieses Oculus auf hat und sieht quasi die Minecraft Welt von oben und ist dann quasi so ein bisschen, wie damals bei, äh, wie hieß das, Black and White mit diesem Gott-Dings ja, ja. und ähm, der andere läuft halt als Mannequin durch diese Welt und kann auch die Hilfe das ist halt nochmal irgendwie eine ganz andere ja. Sache aber ja ich würde jetzt auch keinen Shooter damit spielen das wäre mir auch ein bisschen zu hart aber ja, mal ich frage mich halt was ich damit wirklich realistisch spielen will so ja muss man halt gucken was auch kommt halt ja. also es sind ja ein paar geile Titel angekündigt hat wie, wie gesagt ich glaube Ad Life heißt es dann dieses äh, riesige Ultra Spiel wie heißt das noch mal äh, ah, Space Bla ich weiß nicht Ah, Mir fällt nicht ein. Wo du irgendwie so 130 Euro jetzt bezahlen musst, um die in die Beta okay, zu kommen, ja, um Raumschiff zu kriegen und so. Ja. Äh. Ah. Auf jeden Fall was mit Weltaugen. Okay, Augen. ja. Also wie gesagt, ich bleib da erstmal skeptisch. Ich bin da irgendwie auch nicht so heiß drauf einfach. Irgendwie reizt mich das nicht so. Ich bin aber auch tatsächlich einfach, ich, vielleicht weil das zeitlich nicht mehr so die, die riesen Bedeutung hat für mich, also als Hobby, weil ich einfach weniger spiele als früher. Vor ein paar Jahren hätte ich das sicher auch noch irgendwie extremer drauf hingefiebert. Irgendwie bin ich auch so zufrieden damit, dass halt interessante Spiele angekündigt worden sind, auch abseits von Fortsetzungen, die ich einfach gerne klassisch Videospielmäßig spielen will. Ja, auf jeden Fall. ich bin Und ja jetzt auch nicht mehr. mehr halt irgendwie so einfach. so Das ist halt, da war halt in der Hinsicht wenig Revolutionäres dabei, finde ich, aber ich bin irgendwie momentan an so einem Punkt, wo mir das ziemlich egal ist. Ja, <lacht> ja gut, ist es halt an, ja auch so, dass wir, also ich meine seit unserer letzten Folge, die wir irgendwie vor zwei Wochen aufgenommen haben, habe ich irgendwie zwei Level bei Witcher gemacht. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt ultra viel Zeit in Zocken ja. investieren kann. Und du ja auch nicht. Aber ähm, ja, ich bin halt einfach gespannt, was da kommt. Das ist halt trotzdem immer noch ein großes Hobby und auch ja. ein großer Themenbereich in meinem Leben. Und ich will auf jeden Fall also einfach, wie es da weitergeht, vor allem auch ja, in Bezug auf, was zocken mal irgendwann meine Kinder oder so. Ja, gut. Also ich hab's so einfach nicht so... Ich lebe also videospieltechnisch so ein bisschen von der Hand in den Mund momentan. Oder seit, <lacht> ja, eigentlich seit die Playstation so raus, ich fieber nicht mehr so unfassbar krass auf Spiele hin und wenn die dann eine Woche später kommen oder nochmal verschoben werden, dann ist es halt so. Also früher war ja, das einfach viel, viel extremer und deswegen. Fliege ich da auch irgendwie einfach nicht so weit, weil es mich. Also ich habe ja nicht mal Zeit, Videospiele aktuell zu spielen. Da habe ich irgendwie noch voll viel weniger Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was da in der Zukunft irgendwie ja. mal sein wird. So Klar ich geht es bei einer E3 immer so ganz gut, aber selbst dafür hatte ich halt einfach keine Zeit. Und ich finde, gerade so eine E3 lebt halt immer auch viel vom Moment. Wenn das dann schon wieder rum ist, dann. Das ist halt das, was ich meine, weil das einfach jetzt auch nicht, kurz bevor steht, das ist zwar schon weit fortgeschritten. Aber da weiß nicht, okay, das kommt in drei Monaten und kostet 99 Euro. Ja. Wenn ich das so hätte, wäre das vielleicht auch stärker, aber so warte ich jetzt einfach mal ab und warte halt, bis sie wirklich noch konkreter werden. So ja, der Christoph Zeit. verkauft sich bestimmt so ein Teil, kann man bei dem mal ausprobieren. Ja. <lacht> ja, ist halt... Also, Aber hat mich halt schon ein bisschen geflasht, das war halt dieses Jahr... Ja. Irgendwie ein bisschen... Ja... Ich persönlich war halt einfach ein bisschen fasziniert von der E3, was okay. so geht. Ja. Kann man dich jetzt nicht so mit abholen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich hab auch... Nee. Ja. Dann, hab da nicht mehr dazu zu sagen, eigentlich. Was hat dich denn so die letzte Woche vom Hocker gehauen? <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Ich hab... in der letzten Woche echt nicht viel erlebt, was einen vom Hocker hauen kann. Ja, ja. geht mir ähnlich. Wir sind so langweilig. Ja, nee, es war halt, Ja, Keine es ist Ahnung, halt ich Alltag war einfach halt. nicht zu Hause so. Es ja. war halt eine Woche arbeiten, da ist halt nichts Spektakuläres passiert. No. Ich habe halt Geld verdient damit, das ist cool, weil wenn was Spektakuläres passiert, wo man Geld für ausgeben muss, kann ich mir das dann eher kaufen. Ja, stimmt. Ja. Voll klug. Manchmal hat der Max so ja. seine Momente. Ja, nee, ansonsten... Ich überlege gerade. Irgendwie... Man ringt ein bisschen nach Themen. Man ringt ein bisschen nach Themen? Ja. Hast du nicht irgendwie ein neues Comic oder so? Nee, weil Ich auch bin gerade voll im Super-Comic-Fieber, ja. weil ich ja... Ähm, jetzt am Donnerstag nach München fahren werde und da ist ja wieder die Comic Company, mhm. der irgendwie coolste comedy in der Hood. Also okay. für mich, wir waren halt da irgendwie im Januar und die waren halt super nett. Ähm, ja, und da fahren wir nach München und ich bin jetzt irgendwie gerade voll auf dem Comic-Trip mal und bin am Suchen, weil ich da so, ja, aufschwatzen lasse. Und okay. habe jetzt auch noch nochmal... Äh, den letzten Fables, den wir noch hatten, äh, sechsten, glaube ich, gelesen. Und lese gerade nochmal wie Vendetta, den Comic. Den mhm. hast du ja auch gelesen. Ja, sehr gut. Und, äh, ja, bin gerade irgendwie voll drin in dem <lacht> Thema Comic. Ja, ich bin tatsächlich raus, weil ich auch einfach momentan immer abends zu müde bin, um noch zu lesen im Bett. Ich schlafe immer so schnell ein, weil ich so viel zu tun habe. Und dann lese ich einfach nicht viel. No. Verhältnismäßig. Aber ich finde gerade... ist halt momentan einfach wieder viel für die Uni. Das kommt halt auch dazu. Ja. Dann fällt es immer so ein bisschen flach mit dem mit dem Privat noch viel Lesen. Da habe ich dann nie so die Muße dazu. Ja, aber ich finde halt gerade, wenn du halt irgendwie viel zu tun bist und müde, dann hast du halt mit einem Comic mehr Leserfolg, als wenn jetzt... Äh, das ist korrekt, ja. Als wenn, pf, keine Ahnung, so ein 700 Seiten irgendwas Epos liest. Ja, das stimmt. Deswegen lese ich immer ganz gerne jetzt gerade Comics, weil da habe ich halt einfach... Ja, ich kann jetzt halt mal den Comic lesen. Ja, den. geht halt ein bisschen flotter, wobei äh, VW Vendetta jetzt auch nicht so... Also das hat für den Comic schon verhältnismäßig viel Text und liest sich halt langsamer. So ja, bisschen. ist halt auch viel Story. so. Ja, genau. Und hat, hat relativ viele Seiten. Aber ich bin seit Freitag, aber seit Freitag dran und habe schon so drei Viertel irgendwie. So. Ja, ja, das geht natürlich trotzdem noch. Geht. Also wenn du halt dich abends zur Stunde hinsetzt, ja, dann kommst klar. du halt gut kommst durch. Halt weit, ja. ja. Ja. Max. Tobi. Was machen wir denn mit dir? Ja, ich will, keine Ahnung. Irgendwann <lacht> heute früh schlafen gehen. Ja, ansonsten. Es ist auch wieder so ein Fass, wenn man das jetzt aufmacht. Ja, es hat. wieder in voll spassi Amok gelaufen. Ja. Ist er denn ja. Amok gelaufen oder war es jetzt eine... Der nee, Amok äh, gelaufen ist ja er auch schon wieder das falsche Eine theoristische... Ja. Amok gelaufen ist für mich tatsächlich auch einfach keine... Also tatsächlich würde ich auch einfach... Naja, nee, ich weiß nicht, eigentlich ist es glaube ich auch schon wieder so eine Abstufung, die man irgendwie drin hat zum Sprachgebrauch. Aber Amoklauf ist für mich einfach irgendwie gefühlt, wenn eine Person mit Waffen andere Personen erschießt. Also die, die unbewaffnet sind. Weißt ja. du? Das, also das ist für mich einfach ein Ablauf. Das ist natürlich trotzdem ein rassistisch motivierter Terroranschlag von der Einkategorierung. Aber der ist halt so Amok gelaufen. Weißt du, der, der ist für mich kein Amoklauf, aber der ist Amok gelaufen. Ja, so. Okay. so meine ich das halt. Ja. Das ist halt, wenn jemand so Naja, nicht unkontrolliert, ja, aber schon halbwegs unkontrolliert, sage ich mal, einfach irgendwohin. nicht einfach, aber von mir so überlegt, irgendwo geht und unbewaffnete Menschen erschießen. Dann ist es von der Handlung her für mich Amoklauf, ja, okay. Auch wenn die Tat an und für sich kein Amoklauf dann ist, ist eine komische äh, Differenzierung. Aber deswegen habe ich das eben so ein bisschen salopp gesagt. Ja, nee, aber ein ein kategorisieren würde ich das schon als ein... Ähm, Gerade halt mit einer Schusswaffe. Als ein terroristischen ja. äh, Anschlag. Aber zum Beispiel die NSU-Morde sind ja auch ein terroristischer Anschlag. Oder ein äh, rassistischer Anschlag. Terroristisch-rassistischer An Anschlag. Aber eben kein Amoklauf, <lacht> weil gezielt einzelne Menschen getötet worden sind, sodass man nicht dann selber quasi auch verhaftet werden kann. Weil ja, das halt genau. Und der Typ ist. Ist halt einfach, da ist so, hat halt einmal sagen. rumgemäht. Da. Genau. Ja. ja, so. Das ist halt die Unterscheidung. was nichts daran ändert, dass beides eben terroristische Angriffe auf andere Ethnizitäten darstellen ja. aus rassistischen Motiven. Ja, ja, ja, äh, ja das war jetzt, jetzt hast du aber ein super Thema ja, gefunden. Ich weiß, aber das ist halt das einzige, was mich in der letzten, also so das in Anführungszeichen spektakuläre, was mir jetzt so eingefallen, oder was halt wirklich mich bewegt hat, sagst du mir? Ja, mich hat es halt auch mal, bewegt, weil irgendwie ähm, Ja, genau aus dem Grund, dass halt irgendwie nicht offen als rassistisch-terroristischer Anschlag mhm. benannt wurde. Und dass der Typ halt irgendwie. Ja, ich weiß nicht, man hat ja dann auch, natürlich ist da so ein bisschen auch so ein bisschen Effekthascherei, sag ich mal, aber man hat ja dann auch so Vergleichsbilder gesehen, wie der Typ verhaftet wurde und wie andere ethnische okay. Gruppen in. Amerika verhaftet werden für weitaus weniger schlimme Delikte. Da war ja auch dieses, wo zum Beispiel die Mädels da in dieser Poolparty so krass verhaftet wurden. Ja, ähm. Ja, ich, klar, das ist natürlich extrem, aber ich glaube, das hat dann auch viel damit zu tun. Also natürlich gibt es wahnsinnig viele Probleme mit... mit ähm, Rasse und Ethnizität in den in, in, in amerikanischen Polizei, ähm, ja in der amerikanischen Polizei und anderen Sicherheitskräften. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das es das halt dann natürlich ein Einzelfall, der verglichen wird, dass einfach die Leute, die so jemanden bei so einer Tat verhaften, anders geschult sind, weil das einfach nicht normale Polizisten sind, die jemanden verhaften, der gerade neuen Menschen erschossen hat. Ja. Und dass die vielleicht einfach ein bisschen anders geschult sind und denen dann also Weil der Fehler ist ja nicht, dass der halt so verhaftet wird, dass er nicht dabei zu Tode geschlagen wird, sondern dass andere Menschen zu Tode kommen, wenn sie für irgendwas verhaftet werden. Ja, genau. Denn in einem Rechtsstaat muss jeder verhaftet werden, denn die Verhaftung ist nicht die Strafe. Das ist halt nur der Akt, der den, den, äh, die betreffende Person eben, ähm, zu, ja, zu seiner Strafbarmachung quasi führen soll. Also dazu bringen soll, dass eine ja. Verhandlung stattfinden kann, ja. in der dann rechtsmäßig verurteilt wird. Und die sollte eigentlich Unabhängig vom Delikt gleich sein, solange du das und, vermeiden lässt, ja. weil da darf kein Urteil getroffen werden. Ja. Also, ich den Fehler nicht dran, dass er so verhaftet worden ist, nee, und nee, sondern das umgekehrt. Ja. Ja. Absolut. Ja. ja, war auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, war ja auch so ein erschütterndes Ereignis eigentlich, dass selbst äh, John Stewart ja. irgendwie da eine sehr emotionale, ja, oder Rede, sehr ja, emotionalen. Aber, äh, Beitrag zu genau. gemacht hat. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Das rüttelt halt alles wieder so ein bisschen auf. Dann, also, die Problematik, aber das war im letzten Jahr auch schon so, ist halt immer die Frage, wie wie lang ähm, ja, sich das dann hält. Also, ob das wirklich was ja. auslöst, das Veränderungen einsetzen. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, also für für, für weiß auch, wenn die so wie wir jetzt davon irgendwie erschüttert sind oder Leute die halt in Amerika leben noch viel oder näher dran leben natürlich noch stärker und auch ehrlich erschüttert sind, aber für die baut sich das halt irgendwann einfach ab. Ja klar, weil die haben ja Aber immer, ja genau, ja. aber aber ähm, also der Artikel war in der New York Times, ich weiß gerade ganz äh, Also irgendwie the black um, way of life is morning oder so, also, also trauernd. Also, aber die Schwarzen leben halt damit weiter, dass sie einfach ja. in ihrer Hautfarbe jederzeit ja aus, also wirklich nur als Grund der, der Hautfarbe wegen äh, getötet werden können und dass sich eben nicht einfach auflöst. Aber das eben in der Öffentlichkeit und, und vor allen Dingen eben für für Weiße sich das ja wieder auflöst, einfach weil du ja nicht ewig lang mit so einem ähm, mit so einem mit so einem Ereignis immer das rumträgst, wenn du jetzt nicht direkt da involviert warst. Ja. sondern du hakst es irgendwann ab, das ist ja ein Schutzmechanismus, weil wenn du einfach mit jedem negativen Erlebnis rumrennst, dann kommst du ja gar nicht mehr. Ja, klar, dann würdest du ja. dich wahrscheinlich einfach irgendwann äh, aufhängen oder so. Ja, und das ist halt die, die Frage, inwiefern, ob, inwiefern und ob sich da was ändert jetzt. Also auch, also sowohl in den, in den Vereinigten Staaten als auch in der internationalen Presse ist halt viel darüber gesprochen worden, dass halt eben nicht ein Einzeltäter war, der halt irgendwie, ja. Ja, weil, also ist also, ja ein offenes Problem eigentlich, dass es ja, sehr richtig. viel Rassismus ja. und rassistische Gruppen auch in den USA gibt. Genau. Und das halt einfach reicht, also vom, reicht von so einem latenten Alltagsrassismus ja. gegenüber ganz offenem Rassismus, gegenüber rassistischen Terroranschlägen. Wie jetzt eben in Charleston. Ja. Also, dass das einfach noch so verwurzelt ist und immer noch ja auch so stark sich einfach. in in ganz vielen Fällen darauf zurückführen lässt oder auch ja auf auf die Sklaverei auch zurückführen lässt einfach auf dieses ganz starke äh, ja auf dieses Urverbrechen so ein bisschen sage ich mal das ja. in der Hinsicht einfach ja immer noch nachwirkt also das zeigt dann auch einfach wie wie sich so ein ja so ein historischer Einschnitt wie auch so ein Bürgerkrieg zwar schon sehr viel ändern kann aber trotzdem immer noch dann äh, ja sowas wie die Sklaverei eben äh, Nachwirkungen auch Jahrhunderte später noch hat. Ja, ich meine, da äh, sind ja auch, da weht ja auch immer noch die Südstaatenflagge da in ja, South Carolina. Eben. Und die schwarze Bevölkerung führt über Straßen, die nach Leuten benannt ist, die damals äh, für die Sklaverei gekämpft haben. Ja. Da ist ja dann auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie fühlt man sich, das, das, wenn man So da in der Gesellschaft, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Ja. Ich kann es halt nur nicht verstehen, warum das so ist. <lacht> warum man nicht denkt, ja, hier, das ist doch scheiße, warum behandeln wir nicht jeden Mensch gleich? Ich verstehe das halt einfach nicht. Ich kann, ja, nicht, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen, so. Ja. Warum man einem Menschen so gegenübertritt. Ähm, <lacht> ja. Ja, ich, ja, das ist ja einfach auch. nicht normal, glaube ich. Also es gibt ja viel zu viele und sehr viele Menschen, die irgendwie auch zum Teil so denken, aber trotzdem, glaube ich, ist nicht normal zu denken, dass Menschen wegen der Hautfarbe anders sind. Ja. Oder wegen ist ja egal, gibt ja auch äh, genug Rassismus gegen oder wegen einer Kultur. Kultur ja, oder ja, ja, klar. also ist ja, aber ja ich sage jetzt es mal, ist, ist In Amerika natürlich auch schon irgendwie krass, weil äh, ich weiß nicht, da kannst du halt, wenn du deinen schwarzen Nachbarn nicht magst, dann kannst du ihm halt umschießen, weil du halt Bezug auf eine Waffe hast. Aber in Deutschland ja. gibt es ja auch diesen latenten Rassismus. Ja, natürlich. Und, äh, ich meine, das ist auch, ähm, ich glaube, da, da ist auch ganz, ganz, ganz großes Problem, ist einfach diese flächendeckende Bewaffnung innerhalb der Bevölkerung. Ich glaube, dass ein, eine Sache, auf die man eben ganz viel auch zurückführen kann. Ich glaube auch, dass ich als Polizist einfach anders reagiere, wenn ich ganz stark vermuten muss, dass mein Gegenüber bewaffnet ist. Einfach ja. weil das relativ normal ist, dass Menschen bewaffnet sind. Ja. Dass ich dann auch vorsichtiger bin und im Zweifelsfall gegebenenfalls früher schieße, ist glaube ich dann auch schon wieder menschlich. Dass ich dann das natürlich wieder abhängig macht davon, ob jemand schwarz ist oder nicht, ist dann wieder höchst problematisch. Aber ich glaube eben diese Ja, Bewaffnung. Ja, das musst, verhindert sowas nicht komplett, aber das verhindert einfach ganz viel davon. Du musst natürlich als Weil Amerikanischer Wer keine Pro, Waffe hat, kann Pro, keinen ja, erschießen. Ja. Das ist ein ganz einfache. Äh, ja. ja. Ja klar, Musst du. Und klar, ich, wenn du Polizist bist und du hast keine Ahnung Frau und Kind und dann hast du halt einen Kriminellen vor dir und hast halt, na, der hm. kann ja in Walmart gehen und sich ein M4 kaufen, weißt du, das ist halt ja. bescheuert, ja. weißt du. Und das lässt sich, glaube ich, aber auch aus einer deutschen Perspektive einfach, ich glaube, in Deutschland werden irgendwie im Jahr so von der Polizei 40 Schuss abgefeuert insgesamt, wenn es überhaupt so viele sind. Ja. Oder ist also wahnsinnig wenig. Also absurd wenig einfach. Und das einfach deswegen auch so unvorstellbar. Also, nicht unv also diese unvorstellbar, weil du sagst, das kann ja gar nicht passieren. Also ich habe auch einen Artikel gelesen, So, auch die Tat ist überhaupt nicht unvorstellbar, sondern wirklich, da passiert ist ein Schatz, sondern einfach durch und durch vorstellbar. Also, dass jemand in einem Land, das irgendwie wirklich tief tiefe Probleme mit Rassismus hat und darüber hinaus auch noch ähm, wahnsinnig viel Bewaffnung in der Bevölkerung hat, dass jemand, der rassistische Ansichten hat, auf die Idee kommt, Menschen von einer anderen Kultur oder Hauptfarbe zu erschießen, ist einfach absolut vorstellbar. Ja, klar. aber so dass so eine Normalität im Umgang mit Waffen herrscht ist natürlich aus einer deutschen Perspektive also naja aus sagen wir mal aus einer deutschen Perspektive nach äh, den zwei Weltkriegen <lacht> ja deutsch europäischen Perspektive denn die Europäer haben halt auch sehr lange ähm, besonders eins gut gekonnt, das war sich gegenseitig umzubringen ähm, aber ja das so eine Normalität ist für für uns einfach irgendwie unvorstellbar weil wir einfach damit aufgewachsen sind dass Waffen nicht normal sind und wenn dann eben zu Krieg gehören und Krieg halt aber auch wirklich der das Gegenteil von Normalzustand ist. Ja. Ja, finde ich aber auch gut, dass das hier ja, in Deutschland Europa glaub, so ist, ja, ja. auf jeden Fall, so, ich, Deswegen hatte also ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt irgendwie mit einer Waffe zu um schießen, zu schießen es gibt ja durchaus Leute, die da irgendwie Schützenverein und mit Luftgewehren um yeah. immer überhaupt irgendwas zu schießen und bla, bla, bla. aber ich finde das, also wenn das weit entfernteste Hobby was ich mir irgendwie mhm. vorstellen könnte, wäre in einen Schützenverein zu gehen, um ja. irgendwie rumzuballern ja. ich meine, hast Even. ja auch wirklich, also du musst ja, eine ja. Waffe bringt dir ja nur was, wenn du entweder andere Menschen verletzen mhm. willst oder du gehst halt jagen Ja. Und jagen muss ich nicht, weil ich mein Fleisch beim Metzger kaufen kann? Ja, eben. Äh, ja, tatsächlich. Wobei, stimmt. Jagen, da würde ich, also, das würde ich einfach aus dem Grund mal machen. Um einen um besseren Bezug zum, zum Tier und, und zu Fleisch zu haben. Ja, ja tatsächlich. Das stimmt ja. schon. Das ist tatsächlich was, das stimmt. Aber eigentlich, Tatsächlich würde ich trotzdem ungern mit einer Schusswaffe ein Tier erlegen, einfach nur, weil ich ungern mit einer Schusswaffe schießen würde. So, ja. Das löst in mir ein Unwohlsein aus, auch wenn ich damit auf dem Tier schieße, um da eine Verbindung zu kriegen. Natürlich löst es auch in mir ein Unwohlsein aus, mir vorzustellen, dass ich ein Tier, einem Tier die Kehle durchschneiden muss. Dann ich gehst ich weiß, du einfach ein mit Tier... einem Bogen jagen. Ja, zum Beispiel. Aber ja. Ja, und auch dieser ganze Jägerkult ist mir auch so sehr suspekt. Sich da mit einer Flasche Schnaps im Hochsitz setzen und dann da auf Rehe schießen. Aber ist ist nochmal ein völlig anderes Thema. Ähm, nee, aber so dieses ja allgemein irgendwie eine Schusswaffe ist auch so was... Ich weiß nicht. Sie hat für mich wenig Faszination, sondern mehr was Abstoßendes. Mhm. Also auch einfach aus einem Videospiel tatsächlich also Videospiel ja aber Videospiele ist für aber mich auch was völlig ist, anderes ja ja also, also das mm, für mm, mich mm. ganz losgelöst aber ja aber da dann auch wieder vielleicht der Bogen also gerade sowas wie wie ein Shooter oder Battlefield oder so will ich dann halt auch nicht zu real erleben so weil das ist mir dann zu real ist halt was anderes als wenn ich halt ein, ein, Ja, ein scheiß Controller bediene. Ja. Wobei das ja eigentlich dann schon wieder jetzt nah rangeht an, an, an, ja, ja. aktuelle Kriege. Aber gut, das ist ein Thema, das, ein Mal. Halt das eine zum ja. anderen, ja. ja. es ist, ähm, schwierig und spannend. Also, ja, du kannst halt, ich finde, da, also, bei den Vorkommnissen, hat man einfach dann auch noch mal gemerkt, dass einem doch sehr, sehr gut geht in Deutschland. Ja. Sehr extrem gut. Ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen in der FAZ, dass die Deutschen langsam merken, wie gut es ihnen geht und deswegen zu wenig jammern. Und das <lacht> gefährlich sein könnte, weil wenn wir zu wenig jammern, dann wollen wir zu wenig besser werden. Und dadurch können wir unseren Vorsprung verlieren. Nu. No. Uh. Weiß nicht, man muss... Es muss einem auch mal gut gehen. So. Ja, uns geht's ja schon gut, wobei es halt immer noch mhm. trotzdem Sachen gibt, die äh, einfach stören, die halt noch besser sein könnten. Wie zum klar. Beispiel Vorratsdatenspeicherung und mal nochmal was anderes. Ja. Äh, ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein großes Fass. Ich glaube auch. Gut. Ich glaube, wir haben wir fast lernen, zu uns zumindest der Stunde schon irgendwie ja. so ein bisschen. Können wir mit diesem unheimlich tollen <lacht> Schlussthema. <lacht> Ja, aber das hat auch die Realität. Ist halt die Realität. Man kann halt nicht man nur Whisky saufen, entsteht. weißt du? Das ist halt. Ja. Stimmt. Das hat dann einfach schön zu sehen, dass man so viel Zeit hat, in Ruhe Whisky zu trinken. Ja. In Deutschland. Die schönen Sachen. Ja. Gut. Gut. Dann, dann packen wir es für heute ein. Packen wir es für heute ein. Und. und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.